Мама сіла на ліжко, торкнулася тильною стороною руки чола Піп. Піп мало не зламалася в цей момент від її дотику. Від приголомшливої буденності цієї сцени. Від мами, яка навіть не підозрює, як близько була до того, щоб втратити доньку. А може і справді втратить, якщо щось піде не так. Якщо цифри, які зараз судмедексперт повідомляє його у кінцу, не ті, що потрібні». Якщо вона щось пропустила, і це знайде Ростин. «Ти гаряча, думаєш, це віруси?» Сказала вона м'яко, і Піп була такою щасливою почути її знову. «Може. А може, щось не те з'їла. Що ти їла?» «Макдональдсе», – відповіла Піп із ледь помітною усмішкою. Мама широко розплющила очі, ось тобі і маєш. Глянула за спину на двері. «Я обіцяла Джошу, що сьогодні поїдемо в Леголенд», Сказала невпевнено. «Вам усе одно треба їхати», сказала Піп. «Будь ласка, їдьте». «Але ти хвора», сказала мама. «Я маю залишитися з тобою». Піп похитала головою. «Справді, мене вже не нудить. Думаю, вже минуло. Я просто хочу поспати. Справді, хочу, щоб ви поїхали». Вона спостерігала, як мама вагається. «Та й подумай, яким нестерпним буде Джош, якщо ви не поїдете». Мама усміхнулася, легенько стукнула Піп під підборіддя, і Піп сподівалася, що вона не помітила, як тремтіла її рука. Тут не посперечаєшся, але ти впевнена, що справді все гаразд. Може попросити Раві зайти до тебе? Мамо, чесно, все нормально, я просто посплю, денний сон. Тренуюся до університету, добре, але я хоча б принесу тобі склянку води. Тато теж мусив зайти. Звісно, коли дізнався, що вона хвора і не їде. «О, ні, тільки не моя маленька папушка!» Сказав він, сідаючи поряд і просаджуючи ліжко так, що піп мало не скотилася йому на коліна, сил зовсім не залишилося. «Ти виглядаєш жахливо, солдат упав?» «Солдат упав», – відповіла вона. «Пий багато води», – сказав він. «Тільки щось легке, хоч мені й боляче таке казати. Звичайний то, Тариси». «Знаю, тато, добре». Мама каже, ти загубила телефон, і здається, ти казала це мені вчора, але я такого не пам'ятаю. Я подзвоню на домашній через кілька годин, перевірю, чи ти ще жива. Він уже збирався виходити з кімнати, зачекай. Піп підвелася, борсаючись у ковдрі, він зупинився у дверях. "Люблю тебе, тату", тихо сказала вона, бо не пам'ятала, коли казала це востаннє, і вона ще жива. На його обличчі з'явилася посмішка. Що ти від мене хочеш? Засміявся він, гаманець у іншій кімнаті. Ні, нічого, відповіла вона, просто сказала. Ну, тоді я теж скажу. Люблю тебе, папушко. Піп дочекалася, поки вони поїдуть. Почула звук машини, яка виїжджала з під'їзної доріжки, відхилила штору і подивилася, як вони їдуть. І, зібравши останні сили, піднялася і попленталася через кімнату. Ноги ледь тяглися за нею. Взяла мокрі кросівки, які сховала назад у рюкзак, і два дешевих телефони. Залишилося три пункти, вона впорається, повзе до фінішу, а Раві в голові підбадьорює «Ти зможеш». Вона зняла задню кришку зі свого дешевого телефону, витягла акумулятор і сім карту зламала маленьку картку навпіл, прямо по чіпу, як і у Джейсона. Винесла все вниз, у гараж, до татових інструментів. Вона підклала нову стрічку замість татової, буркнувши. Знову цей клятий скотч. Потім взяла дриль, натиснула кнопку, подивилася, як крутиться свердло, відчула, як воно ріже повітря. Просвердлила старий телефон Nokia, що лежав у її шухляді, прямо через екран. Чорний пластик розсипався навколо нової діри. І ще раз у телефон, що належав убивці ДТ. Окремий чорний пакет для кросівок, міцно зав'язаний. Ще один для сім-карти акумуляторів, Ще один для розбитих дешевих телефонів. Піп взяла довге пальто, Що висіло біля вхідних дверей, Взула мамині туфлі, Хоча вони й не підходили. Була ще рання година, Майже нікого на вулиці. Піп повільно йшла дорогою з пакетами В одній руці, Другою тримала пальто. Попереду гуляла пані Ярдлі з собакою. Піп повернула в інший бік. Місяця вже не було, тому Піп доводилося орієнтуватися самій, але щось було не так із очима, світ рухався дивно, ніби все зависало. Дуже втомлена, тіло майже здавалося. Вона не могла піднімати ноги, лише шаркала, спотикаючись об бордюри. На Вествай Піп вибрала випадковий будинок, номер 13, хоча, можливо, і не випадковий. До смітника біля під'їзду, чорного для загального сміття. Піп відкрила його, Перевірила, чи вже є чорні пакети всередині, витягла верхній, запахло гниллю і підклала пакети з кросівками під низ, закопавши під іншим сміттям, на Ромер Клоуз, вулицю, де жив Гові Бауерс. Піп підійшла до його будинку, хоча він уже йому не належав, відкрила смітник і запхала туди пакети з сім картами і акумуляторами. Останній пакет. Nokia 8210. І ще якась Nokia. Обидва просвердлені наскрізь, Піп викинула у смітник біля того гарного будинку на Вівіл Роуд, у якому ріс червоний клен, що їй подобався. Вона посміхнулася дереву, закреслюючи останній пункт у голові. Уся ніч позаду, усе розсипається в пам'яті, сміття вивозять у вівторок. Піп знала це, бо ще понеділка мама гукала по хаті. «Ой, Вікторе, ти знову забув винести сміття».